Salliu ala rasulina Muhammad Salliu ala habibina qulubi Muhammad Salliu ala shafiyina tabibi Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain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 Rabbana la tuzik qulubana ba'de idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Sadakallahu l'azim Falendrimet dhe lavdrimet i takojn vetem Allahu Jalla Shanu krijuesi te asaj qe duket dhe asaj qe nuk duket meshiruesi dhe meshirbërsi Allahun e falenderojmë prejti, ndihim, falje, mëshir, rahmet, bereqet, të mira, u zim, kërkojmë. I lutemi Allahun që mlesha nuhut në i fali gjuna tona të cilet i bëjmë medije apo padije, hap të zi apo pshehur a zi të mdhaja apo të vogla, Kërkojmë për Allahu gjëllëshan u mëtë në auzoje në rrugën edhe rejtë në rrugën e shpëtinit, në rrugën e atire me të cilët a i ishte iknachur dhe të në largohi për rrugëve dhe rrugjicave, në kryjet të të cilave që ndron nga një shejtan dhe zret në ato rrugë. Dëshmon me bindje të plotë se nuk ka zot me merit që meriton të adhurohet, përveqë Allahu njërë. Vetëm pashash, dhe vetëm pa shoqë, pa fillim dhe pëmbarim, dhe dëshmëm se Muhammedin alihis salatu vës salam është dhe ropë dhe i dërguar i ti. Salate dhe salame nga zemra dërgujmë për atë kërjes të dashur, të ndërshme, të mërashme, të zjedhur, bi Muhammedin alihis salatu vës salam, familjen e ti të ndërshme shokët e ti besnikë, Të kjetë, dhe të gjithë ata të cilët e kanë djekur rrugën e ti, e ndjekin rrugën e ti dhe vazhdojnë deri ditën e gjikimin, të jetojnë me të vërtetën në zemër dhe në rrugën e ti. Të ndëruar dhezër, të ndëruar që madhë nëve vazhdojnë me dërset e kalume dhe lidhë shmërin e dërseve cilësit e besintarë, Dhe nga që javën e kaluar aq ishtë koha sa një vetëm një cilësi të përmendim dhe vazhdojmë sot me cilësin tjetër të cilët dy cilësit edhe e, e javës kalu me edhe kësa jave kanë të bëjnë me cilësi të cilët duhet të kjetë e besimtari. Duhet të i posetënë, se nëse ju kujtuot neve, javët e kaluar a kemi pas ka dy cilësi. Njollën duhet ta poseson, nga jona duhet të largohet. E këtu javën e kaluam më patëm që duhet ta poseson edhe tjetrën zonë duhet ta kesh. Si lake ajo ja mos kalume thjesht vetëm për t'u lidhur besimtari shikon të afrohet tek Allahu xhaleshani me punë nafile, me vepra të mira, me vepra vullnetare, jo me farze, do që me farze Allahu xhaleshani u e ka obligu dhe pikë se praktikon dënohet, e praktikon shpërblet, por kjo farz obligim si jo namazi agjërim e shumë erë. Por gjërar vëlletar janë atë të cilët i donë Allah gjëshanu si namazin na afile, namazin atës, dhikri, sadakaj e në sheftë e këshumëra. E sot është përqëllim besimtari edhe friguhet edhe shpreson në Allah friguhet nga që punët të cilët i banë nuk e dinë nuk ka një garantë se Allah gjëshanu ja ka pranu andaj Këtë, për këtë arsia i, gjen, a, i e, frigohet ndohë shta, ndohë shta, Allahusja ka pranue mos po dënohet me zjarë gjenimit. Nga onat që të shpreson nga që e dinë se rahmeti më shira e Allahus gjeneshon, e ka mund të hidrimin e vetë, e ka mund të dënimin Allahus gjeneshon nga që shpreson thërë, une se gjdo punë të cilën e banë besimtari, e banë përhirë të Allahu Gjëshanu, ndoshtë ta do të nkaplohi Rahmeti i Allahu Gjëshanu. Pra, është mes shprezës dhe mes spritës. Në linje me këtë, e nësi bënë Maliko, radi Allahu anëhu, transmiton nga i dërguar i salatahu alihi wasallam, Dhe nga të regonim se një dit i tërguar i salabahu alihi vësallem shkoj pra një të rijut i cili i popërjeton të qastet të fundit, a? i cili ishte në agonit të vdekjes momentet të fundit dhe ju të rritua me këto, me këto fjallë. Tha? تروى بر عن انس بن نمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال ارجوا الله يا رسول الله واني اخاف ذنوبي فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم La yajtami'an fi qalbi 'abdi fi mithli hadha fi mithli hadha al-maut illa ata Allah ma yamshu minhum wa amnahu mimma yakhaf shumbukur e ka poshkrujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam katras tecilen na tregon anas ibn malik Nga që për nga merja arejë, salat o salan, kur dhe gjonte se dikush ishte ismur, pa marë parasisht dhe pa e ditë se farës mundje kohë, shkonë të ta vizitonte nga asabët, edhe që ofte i ma iri, edhe që ofte i, i, i ring, shumë ma iri nga për nga merja samë. Dhe kur shkojt e një iri ta vizitonë, i dërguar i sallallahu aleyhu sallam e pyët ki ati cili ishte në qasët të fundit apo në agoni të vdekjes si e ndjen vetën të ndanë, si ndjen, si mund të ndijet një person i cili është në agoni si mund të ndijet, vetëm aj e din i cili është duke e përjetu i riu i aktheu kam shpres të kë Allahum o i dërguar i Allahum po frikohem edhe nga gjunahët e mija Atër i dërguari sallallahu alihi vësallam i tharë, nëse di emocionet të tila, friga dhe shpresa, bashkohën në zemrën e një robi në një kohë të tila, Allahu gjënlesha në dhu, me siguri do t'i jap artë për të silen shpresan dhe sigurohet që aj ka frikë. Pra, ga ki ardhif të ndershën vizër ne dhe kuptëmë, që kërë cilësio shumë e një. Nëse përsuni kërë cilësie posedon gjithë mënë, edhe në momentë dhe qaset fundit e ka, Allahu Gjelesha në mu, do t'ja heke, do t'ja largohje frikën në të qastet, dhe do t'ja mbushë zemërën e ti me shprez, me iman, sa që kemi këtë e vërtetone dhe Allahu Gjelesha në mu, këtë thot, bismillah, rrahman, rrahim, In nëllëdhine kalu Rabbu në Allahu thumës të kamu të të nëzëllu alejhimu l-melaiketu alla të khatu wa la të khzënu wa aqshiru bil gjennetillet i kumë të mtu abu Thot, Fod... besita, uh, me të vërtet ata të cilët besojnë dhe pas taj qëndrojnë në kotë besima inë në ledhine kallur atatë të cilët thunë zëti jo në shtë Allahum më stekanë pas taj qëndrojnë në kotë fjala nuk luhatën janë të përqendrum janë të paluhatur pra Kanë thonë, zotë i jo nështë Allahu, dhe janë qëndrushën këtë fjallë, gjithë shka e cila del nga kjo fjallë, këra shdojë ligime, cila del nga fjallëa la ilaha ilallah, pas të e veprojnë, atë të cilën i kanë dalu Allahu, ndalohën, shkanë dohën në momentet e fundit me këtë personë të të nëzalu alihimul meleke i zbresin ati meleket me numër sa i shojnë si të ati këtë mëshët soba me melek dhe kini pa po, ndështëm ka rastis të sheni dhe një person i cili oshtë në agoni të vdekes dhe e, popli popli thot e, ja ka nis an, nuk oshtë mëmena ja ka nisë meret me dishta qeter do me thonë ka don nga, nga kjo Nga, nga bota jonë dhe thot mërët me dhëdekrit, mërët me gjojë kjera a guptonë, a i me të vërtet shatë që na më nuk e shohin sa ati më janë janë grit përë i zbresin atim të qasë të melekët e të nëzëllu alimul melekët e la të khafu dhe i thonë e shohin të kjadithi që i tha nëse në zemër njëri ju e ka bashkohen dym emocione në zemrën e një besimtari edhe shpresave në friga me të vërtet sa pejgamber shka në çastet e fundit do më thon Allahu i qelëshan u tha me të vërtet në një kohë të till Allahu me siguri do t'i jap atë për të cilën ai shpreson dhe siguroj që ai ka frikë do më thon jalarmo el la te khofu wala tahsan asmo sufriqo asmo mosu doshfro pse tash moke hin mshirin mbrojtjen e Allahu xhershanu ani qi ka lën në një periudhë të cilën ti nuk e njeh. Mirpo tash kon dor Allahu xhershanu dhe prej atij çasti të ndershëm vjet, prej atij çasti njëherë ju përgëzohet dhëshë vëndin e vet ku ot çtu sku. Ha, ka thonë me një hadith tjetër pejgamberi saum, nuk vdes asnjë person Pa, mos e, ju, ju paracitur ati vendi në të cilën shpënë. Dhe e keni pa, ka prea tire të cilëve kundrej një jetë busjesheni. I shef tira të gzume, Allah në bach për i tire, nga që aje shef vendin ku të shku, sotu interesu ku që anështu e lanë basë. Se e ka marë garancën nga Allahu Gjëshanu, ka hinë më shiren Allahu Gjëshanu, hu, atë të cilën ka pasë frikë më parë, atë du të më dënoj Allahu Gjëshanu, atë ja ka heka Allahu Gjëshanu. Nga që o të e pa atë të cilën, o shtë e pa. Ndaj, të ndershën vlizër, këta hadise, na të regojnë neve, dhe zdo më më se gjdo hadif e ka përforcim Kuranin, pra nuk mundë nuk mund të kundershoj e njëna qitrë, në ndajnë e përmjën dhe me dha jetin e koronit, për të vërtetua ditin të cilën dhe gjumë nga e nësibën Maliku, radiallahu anhu. Pra, si kompludim, friga edhe shpresa, këtu nënkuptojnë të shqetsuarit për gjunat. Pra, gjdo njëri du shqetsuarit për gjunat e vetë. Për dërshën vlithër ashabet, radiallahu anhu, kanë jetu me për nga merin A.S., në po, pas taj kanë shku në shpia të veta, ato e kanë posë kotë fri, këto kan? kanë posë fri, kur janë topi për nga merin A.S., dunjaja me, me sëndët e veta, a beti ma shoronani që janë prej asë hape, e këmë bete mine, veçdo herë, veçdo herë, kimi, kimi rastë, dokumentu me historike qiftarë, Kanë marë, kanë një fletore, kanë marë shtot ditë, kanë marë, kanë një fletore dhe kanë shkrujtë. Do me thonë, janë, mendu, janë mundu dhe kanë bo një logaritë, a? Sot sa sa gjuna e një bona, subhanallah. Pse kanë bo këtë logori sot sa gjuna, apo shka bona sot për Allah në tim, a? Sharpune bona. Nëse ne do të amershim një fletore, sot edhe të shkujmë sa gjuna bona, mos vetë, mos vetë, më? Duit, se si tijgen, duhet se së zdimë si t'i gjenë, duet marëm një kalkulator, ose t'apitim qatë dipit dinë, so so sa saj ka, sa -sa ka bojt e ti logaritët, sa gjunaj ka bojt, mos vetë, mos vetë. E ma së ndih, ma së ndih, shka bom në e për Allah, nuk lo hritët se ke bojt i shka për Allah më shumë nëse ke falë namazë, ti e ke bojt për vetës e ke pasurët. Nuk lo hritët se Kje bo për Allah, unë dhe është këtë na vjenë muë i Ramazani ka ma gjeru Ramazani, e ke bo për vete. Anë që Ramazani është, është një cila, është një prej, prej kushtëve, prej urnëve, cila është përbletë ma shumë se shdo punë tjetër, nga që ka pa ka të fshetsin e vetë se kushtë se di që ti agjerusheve, e thotë Allah, unë gjëllëshanu u në hadithë ku cilë, thotë, e sa u mullimë e në elzibi, agjerimin e banë për mua, pëse pë Mirë po, punët tjera, si zekjati, si ato, këta janë një ketë urnat, edhe Ramazoni. Po, këta tjerat janë shqitmet, pashmet, njërësit i shojnë dhe këta i dënë për vetën tonëve. Nuk i banë për asë kanë tjetër, po për Allah në shka bodë, kër e prishën gjumin, a? kër e prishën gjumin njanë, ditë në natës shkën në vecerën, në bëndë se ta kohë dhe që të sigarën, ma së ndi me rafdes dhe falen në direqatën a masë në file. Kur tjerit, fnejnë ti, që është, është banë në amatë të cilën zka dhurua Allahu në Gjereshanu, arë kuskon të vizitojsh një përhirt Allahu në Gjereshanu, kur i thot dhe kuj që i du vetën përhirt Allahu në Gjereshanu, pas i farë interes, këta janë atë punë të cilët i vlerësani Allahu në Gjereshanu, këta janë atë punë të cilët e kënachin Allahu në Gjereshanu. Mirë po, prapë se prapë, ata, edhe se këpja ti në asabet të cilet kanë qenë përgëzumë me qenët, për nuk i kanë në këpë, me në thonë neve dikush që i, i e prej qenët i, amë me dokumentacion, si që ka thonë për nga meri, alësë, më ne më i shtrim këmë, ditën e mi, e mi ti me shkut dikush të zote, ambe ka për falë nama, hërështë, mëne e ka mërë mo, e ka mërë mo garansen, mëne në qenët jam, mën, mënfarë Ka bazë garonë sidomas dhe të përgëzumit me gjenet. Ti ata mërë mendja që ato janë nala, jo. Ato kanë vazhdu hala, kanë vazhdu dheri në vdekje. Ashtu si që thot e dha jeti i kuronit. A dhëronja Allahun dheri sa t'ju vjen vdekje. Ato kanë vazhdu, pra. Dhe... Në fund të apet janë mëndu dhe kanë thonë, subhanë Allah i ladinë, po me bërë dha osë mi falën të gjënohët, nëse krasohën në të gjënohët atire, paranimia ka të shimbitëve me gjënohët tonë asot, laj, laj, laj, laj. Na e kimi gjënohët, na e kimi gjënohët parasive, ne nuk kimi, ne këtë do që të këtëmi kimi gjënohët, na shikime të kimi haramët, ne dhe gjime të kimi haramët, nuk, nuk mund të sotë të diku shi unë e jakë Uni jam i mbrojtur besëshë. Njoni thotë unë nuk e ndajë muzikë. Ah vllai dashur, nuk mund dalësh, po kjo është e kuptueshme, se ti nuk e ndëgjon. Aon televizorin e lëshën, televizori aty ti nuk të pi do nai kur të dëgjosh muzikën diga. Ose ta çash sinjalin e haram, subhanallahu. Hiën te Facebook. Hiën ku do çitish, kjo e përball me haram. Ske ka ti iqish. Ne ka këto nët kimi haram. Nuk mund barazomi ma ata të sejlët, atje s'ka pasë, përshemull nëse t'ikush ka bo një haram, aj pa tjetër ka deshtë me bërë, sot edhe nëse nuk do t'ikush ba haram, do përbalët në haram, sot përbalët në haram, prandaj, ajo krejtë qa duhet thimi, ne duhet t'i kemi këto ditë cilësi, t'i kemi në zemra tonat bashkume, shpresen edhe frikën, Gjithmon shpresen më shire në Allahu që shkajon punët tona, se punët tona janë mos vetë, punët tona janë të pak në krasim ma që ka duhet të jimë. Po të shpresen më shire në Allahu që në shanë në bu, na i pranoje që të pak punë që, që i kimi dvogla dhe të kimi frikë pra nga jo e cila doshta, doshta, zëtë në rujë dhe kopin e vehrinin Allahu xhershan me këtë punën tona që i baim dhe na ka blon dënim i Allahut xhershanu muzh. Pra besimtari duhet të jetë plot ndjenjë, frikë dhe shpresë. Frikë vetë dashurinë ndaj Allahut xhershan. Jo frikë se kjo frika ndaj Allahut xhershanu nuk nuk është domethënia e saj normal si uh, përkthehet në shqip frikë nga Allahu. Jo, frikë respekti. Do të thotë se njeriu Kur ka frik nga dishka, hikën për e asoj. E kunder të duhet ndodhe me frikën dhe Allahu gjëshanon. Kur, uh, kur ka frik nga dishka, afron. Pra, kur ka frik nga Allahu të afron, pra ndaj, frikë respect. Frikë respect. Jo frikë si nga arriu, si nga huiku. Shë të hikish për ati. Pra ndaj, se nëse nëse nëse për këthim, për shumë të bukvalisht, nëmi kimi frikën e, shka bëjmë në alargomi, pra ndaj, se frikohu i për ati, me ajn Me këtë frikë na duhet ta afrohemi nga Allahu. Duhet kimi frikë nga ato të cilët i kanë thënë mos i asaj në huduket, a, mos i afrojmë ato ndalesat ato kuficë që bon ai çelëshani dhe ti përfill me urdhnave të cilët i ka vendosur ai. E kjo pra do të thotë që ne kemi frikë respekt dhe kemi shpresë në mëshirën e Allahut xhallashani. <coughs> Por me një fjalë Në Kuranin famlart, Allahu Gjereshanu nabën në shembu, i nabën sende e, a jetët që e përshumë gjenetin dhe gjenemin përmendem pra në njëri tjetë, pra përmendem edhe gjeneti, edhe gjenim, që të të tëte nga kjo, frigau, në kotë shpreso, lutu, në kotë shpreso, bonit punët, punët që qënë të ka ja, e dhe rungën nga këtë punë që të largojnë nga kjo mund të çojnë tek kjo tjetra. Ëh? Edhe kjo janë atëherë nëse në kot mënyrë njeriu vepron, janë bashku diçelshit. Ëh? Piksa i frigojt, piksa i frigojt, andaj ne ato punë të cilat të çojnë tek kjo, kote shpreson i bën punët të cilat të çojnë tek. Edhe masandim bashkëta të shpreson Allahun që risham. E jo, më thonë, "E ka dashur, por unë këtë punë i bën, apo në se kam çare apo në xhennet, kush e di?" Për në këtë duke o një babës tanë gjenetit? Par gjenetit, tishti dhe usin një këtë kush, na duhet të bajma këtë cilën të jemi turnun, shpresojnë në Allahun Gjëshan, e gjenetit pasta një është dhurat e Allahun Gjëshan në përpesimtar, gjenetit një është dënimi Allahun Gjëshan në mu, për ata mërë usin. Ashtu si që edhe në për dëbot, kanë gush për blime dhe dënime, por jo me drejtësime. Pra edhe pejga meri, salallahu alihi wasallem, u dërguat e njërë si para par lejmruës e jo si përgëzuës. Pra njëherë, edhe, edhe para lejmruën, që ka dalë, qëtu, qëtu, këtu, që, kjo në banë, kjo në banë, por pasaj, edhe përgëzuës që përgëzuës. Nëse ka të banë, nëse ka të banë, nëse ka të banë, prejtë shpërblimi Allahë gjëreshanu, prejtë presin mirësi të Allah gjëleshamën se nga që ti e ke kalu këtë botë, ashtu si duhet e ke dhënë testin i ke te i kalu së probat i ke te i kalu së vidat e ke kalu labirintin kjo botë o labirint kjo botë o shë labirint dhe këtë të cilësit të cilët ne i posedoem dhe të cilët duhet i posedoem të cilësit të cilët duhet i largoem krejtë këto janë pjeshtë këti labirint andaj harta ne kimi ne duhet të vazhdem punën në bazë të kësaj hartët të cilin e kimin dojë, e cila është hartë të kurani komilën, hadithët, këshillat e pengameri sallallahu aliku sallam, nëse to i vjekim nevigacioni në qëtë sartë, edhe nëse dikun të aprish rruga ose ka unë falaj shumerat, që në qëtë rrugë, drejt, asfalt, në qënë dhej në shpëtim të allahu qëshatë. I lutemi në fundë allahu qëshatë në hunë, që këto cilësi të cilat përmenden qaqë edhe tema është e këtu, cilësitë e besimtarit, cilësitë të cilat përmenden që duhet i posëlon besimtari Allahu në mua sot që ti kemi ti posëndojmë, ndosë cilësitë të cilat duhet t'i largojmë, larguohemi prej atyre dhe i lutemi Allahut që shanon të na bëje në fjalët tona dhe në veprat tona si të sinqert. I lutemi Allahut që shanon punën tona të cilat i bëjmë, të bëjmë punën në perpufje me dinin e Allahut do të arrijmë mesin e Allahut xhëlëshaanuh. I lutemi Allahun xhëlëshaanun, na lavdoj e praj atëra vepra mëdha, ose ndërvete të cilat arrin hidhrimin e Allahut xhëlëshaanuh. I lutemi Allahun xhëlëshaanun kët botë t'i cila një jetën, sa çat jetën, nën kusht Allahut jetën mendë. Kur të vdesim, të vdesim mendë. Kur ta takojmë Allahun xhëlëshaanun huaj jetë i kënaqur me ne, i vzuar me ne dhe mikpritës. I lutëm i Allahu gjëlesha në hu sa tjetëm në këtë botë në eptë të mira, por mos në aban që të habitëm i mbastire dhe të haroj ma hireti. Pra me një fjallë të mirat e kësaj botë, Allahu t'i banë mjetë e jo qëllimet tonë. I lutëm i Allahu gjëlesha në botë në të cilën, në shkojmë Allahu në eptë të mira, atësa dhe tjetëm në ta dhe të nabron prejnësjarit të gjëhnamë. I lutëm i Allahu gjëlesha në hu momentin kur të të takohëm i me ta pra, Allahum mos në imesh shriëtët bëtëm atërkur të ta jekik nëa qërë mëne. I lute më i Allahum gjërshanë kur dëtë da dalim dëtë da të da dalim dëtë të dalim e fjallin la ilahe il Allahë, Muhammedur Rasulullah. Akuli qavli hadha, ustagfirullahi li velikun, fësagfiruhu, jakfir lëkun, wa asërët dhawanan, ilhamdulillahi, rabbil alamin, al-Fatiha. Hoqe.